Välkommen till Studio- Karriärpodden. Jag heter Sara. Jag heter Madeleine. Jag heter Jonathan. Idag har vi besök av Josef, en av våra gamla alumner från Uppsala universitet. Och en av mina gamla studenter sedan min tid som programstudiebegledare. Välkommen hit. Tack så hjärtligt. Josef Shaya. Till den här ödvärlden. Och förlåt. Jag har hunnit gifta mig där. Jag har hunnit gifta dig sedan dess, ja. Jättekul att ha dig här. Ja. Det är några år sedan du tog din examen från universitetet. Ja, precis. Jag gjorde mitt examensarbete 2010 Just det. och fick mitt första jobb direkt efter det. Mm. Det är faktiskt en dag jag fortfarande kommer ihåg när du hade redovisat X jobbet. Oh, wow. Jag tror vi möttes i korridoren efteråt, en väldigt euforisk ja. kille som sa att nu Ja, klar! <laughs> Underbart! Ja. Det... Så, det var en milstolpe, såklart. Ja, gud, häftigt. Mm. Men eh, vad var det du läste där en gång i tiden? I vilken andra... Energisystemprogrammet. Just det. Och det var egentligen ett bananskal. Där det blev, att det blev just energisystemprogrammet skulle det vara datateknik egentligen. Jaha. Mm. Så att det var kort in på ansökningstiden skulle gå ut som jag ändrade. Bytte plats på energisystem och datateknik Aha. efter ett besök i Forsmark. Mm -hmm. Så det var ett besök hos en arbetsgivare som inspirerade till exakt, något annat. Mm. Exakt. Mm. Vad var det som plockade? Minns du mer exakt? Att man fick se konkret vad, vad man kunde jobba med. Mm. Och det var ju väldigt häftigt då att få se en anläggning. Liksom och, och också jag tror att det var en, en person som själv studerade energisystem som visade oss runt. Ah. Hon jobbade lite extra då. Jag tror inte hon hade hunnit gå ut programmet ännu, utan mm. de första studenterna gick ut 2004, vill jag minnas. Just det. Mm. Mm. Ja, precis. Det är ju ett ganska ungt program här i Uppsala Energisystem, mm. i jämförelse med vissa andra tungviktare i alla fall. Mm. <laughs> Men det är lite spännande just det här, att det stod mellan datateknik och ES. Mm. Och har du liksom använt, har du liksom varit intresserad extra mycket av koda och lärt dig programmera sen när du läste ES? Ja, alltså jag läste ju matte-data-inriktning, så jag läste väldigt mycket matematik och en hel del programmering på gymnasiet, mm. natur matte, data Och det var ju den här kraschen, bubblan, som ja. sprack i början på 2000-talet som ja. påverkade liksom allting mm. negativt i just det här att IT var ju inte en framtidsbransch, Nej, just då. men oh. energisektorn hade Demix. ju börjat ta fart, det. så då var det ju häftigare att vara i energisektorn mm. i en IT-branschen. Just det. det, är spännande att se hur liksom, samhället ja. också mm. påverkar mm. val i olika riktningar. Ja. Men om du skulle med några meningar försöka summera de där studieåren då, som ingenjörstudent, vad, vad tar du med dig för lärdomar så i efterhand från de åren? Alltså stundtals himmelskt, stundtals, eller <laughs> i många fall så var det helvetet ett helvete av olika skäl. Men det var otroligt, jag upplevde studietiden som väldigt tuff emellanåt. Mm. Och det var ju egentligen inte bara kopplat till att studierna var svåra utan det var ju liksom mycket annat. Livet. Ja, mm. precis. Mm. Mm. Och så fort man hamnar i osynk så, så straff, straffas man extremt hårt. Det ja. är ju eh, mycket som kommer i obalans. Mm. Precis, i en ingenjörsutbildning hos oss, då läser man ju många kurser parallellt mm. och det är ganska högt tempo på kurserna och man ska genom, ja, kurserna bygger ju såklart på varandra också mm. eh, och det gäller att hålla den där tempot Någonstans för att inte just osynka sig med resten av studiekamraterna. Mm. Och systemet är på något vis byggt för att man ska hålla tempot hela tiden. Mm. Mm. Så jag tror man känner kanske lite mer av att man inte riktigt ligger i fas jämfört med om man hade läst en kurs gången. Mm. Så Kanske man lite lättare kan mobilisera en ny mm. plan. Mm. Mm. Och det blir ju snabbt att man straffas ganska hårt. Men mm -hmm. jag säger inte att det är fel men... Om man tappar för många poäng, mm. då börjar ju, hänger ju CSN-bidraget uh -huh. uh -huh. eller lånet löst eh, är både båda bidragen. Då blir det ju att man måste jobba parallellt. Mm. Ja. Mm. Eller att det finns risk att man ska tappa. Då behöver man ju ta höjd och så mm. uh -huh. så just att det är just det här att det, det blir ju en negativ spiral snabbt om man mm. inte kom, jobbar ur det. Mm. Mm. Men du tog det ju igenom de där åren. Ja. ja. Och med fanan i topp, tror jag, i slutändan. Ja, jag vet inte. Men... <laughs> För du var väldigt peppad på yrkeslivet, det är det jag ja, minns. Här. Och du absolut. hade jobbet, hade du nästan i handen innan jobbet var färdigt mer eller mindre. Mm. Ja, men jag sökte många jobb. Mm. Jag tror jag sa det sist när vi hade ett alum. Mm, jag tror jag är uppe på, jag har alla jobb sparade och alla ser liksom, mig. 69 jobb, jag fick nio svar. Eller 68 sökta jobb, 60, eller nio stycken svar och två intervjuer och ett jobb. det mm. var mm. hårt jobb. Oj, ja, För, det var inte aj. alls så självklart. Aj, aj. Aj. Men det, det var bara att lägga i. Och jag kommer ju ihåg, jag har ju kommit in till ditt rum och gråtit en <laughs> gång under studietiden. Och, och just det här, när man är förtvivlad och man tvekar på sig själv och sin hela existens. och. Mm. Man vill så gärna när man Kanske haft en motgång Jobbat stenhårt Och tar en till motgång mm. då, då, då är man ner på botten mm. tror, Tänker man där och då mm. Så är man relativt ung mm. Så att det är inte så mycket erfarenhet mm. Men vad var liksom din, din morot Eller på något sätt att ändå fortsätta trots, trots att det gick så tungt ibland Hur kunde du liksom arbeta dig ur det där jag tror att det är viktigt att förstå, jag hade hela tiden det, det, liksom, det långsiktiga målet. Mm. Och det var ju att jag förstod ju att jag skulle komma ut i ett arbetsliv och göra en förändring. Och att det betydde någonting för mig och mm. det skulle betyda någonting i, i, i min omgivning. Och då såg jag ju liksom, förstod jag att men, de här kurserna det är ju bara ett steg på vägen. Så att det mm. var bara att beta igenom det. Men för det är ju mitt, mitt minnesbild av dig också Josef, det är ju väldigt länge sedan vi, vi möttes egentligen ja. senast, men, men just den målinriktade bilden på något vis att mm. jag ska ha min ingenjörsexamen, jag ska ha min ingenjörsexamen, <laughs> det mantrades nästan sådär att, ja. att det var värt den där kampen mm. Mm. och med ett så synligt och tydligt mål så, så går man ju framåt. Mm. På ett eller annat sätt. Man mm. nästan kliver över de där i högsta bergen och bara bestämmer mm. sig för att klättra mm. och fortsätta klättra. Men du, du säger att du såg framför att det skulle bidra till en förändring på något sätt. Visste du vad det var för typ av förändring eller det var liksom en generell bild av att jag vill? Jag har alltid haft mycket drömmar. Ja. Jag har liksom alltid drömt om saker och alltid haft en glädje om att liksom tänka om saker liksom få bilder. Mm. Och, och ju mer det där har varit liksom en positiv upplevelse en tankeverksamhetsmässigt så, mm. så blir det lätt att, att man kan måla upp en, en målbild och, och vilja uppnå det. Sen har jag ju spelat väldigt mycket fotboll på, på högre nivå i Polken i Svenska, har ju spelat det fotboll. Då har man liksom det här. Det är ganska bra att ha en viss tävlingsinstinkt och att man mm. även jobbar igenom saker när det inte är så jätteroligt. Mm. Försäsongsträning till exempel. Ja. Och det kan vara bra att man har med sig det liksom som en inställning, även i arbetslivet. Mm. Mm. Lite hårt arbete. Ja, och att, att det finns ett värde och en förmåga i att göra väldigt tråkiga arbetsuppgifter eller att göra jobb som man själv tycker är tråkigt och härda ut. Jag säger inte att man ska göra det hela tiden, mm. livet ut, men man ska mm. ha en förmåga att klara av det. Mm. För det stöter man på oavsett. För uthållighet. Mm. Ja. Mm. Är det någonting, för jag tänker att du jobbar ju också och rekryterar folk i din roll. Ja. Och, och är det någonting som du tittar efter hos personer du vill anställa? Alla dagar i veckan. Det finns ju eh, vissa bolag som har en, en viss vill ju skapa en viss aura med liksom, problemfria studenter eller problemfria personer som alltid har varit stjärnor. Sen de föddes, vi pratade lite här innan starten, liksom, att de här riktiga superstars. Och det finns ju sådana bolag som letar efter den typen mm. av profiler. Men det är ju bara ett, ett, en liten, liten andel av alla bolag i hela branschen. Mm. majoriteten av bolagen som, som skapar långvarig framgång och existerar under väldigt, väldigt många år. Mm. Det är ju bolag som klarar av att, att ta hand om anställda som har en profil som klarar av att göra saker på ett konsistent kvalitetssäkrat sätt, mm. repetitivt över lång tid. Just det, ja. mm. Så att man gör små, små förbättringar, små, små förändringar över mm. lång tid. Det är då man, man liksom, eh, framhäver sig ja, på marknaden. Det. Ja. det är ganska intressant, för jag tycker det där är ganska insiktsfullt. Jag menar, du har ju inte varit ute på arbetsmarknaden så här, jätte. Du tog liksom, vad här, 2010. Ja. Jag kan tänka mig att många som jobbar som chefer, att det tar väldigt, väldigt lång tid att komma till den insikten. Alltså, jag har ju jobbat nu i nio år eh, på tre olika bolag och nu i fjärde, det är mitt egna bolag nu, den fjärde rollen mm. nu och eh, jag har ju sett tre olika stora bolag i tre olika segment, eh, olika storlekar och jobbar på, på olika sätt. Det finns för och nackdelar med allt. Det, det som är intressant är ju att det går att tillgodogöra sig ganska mycket information idag givet vårt samhälle. Mm. i hur liksom, långvariga bolag har kunnat överleva medan andra har liksom, kunnat gå upp väldigt starkt och sen så faller man ner ännu fortare så att säga. Och, och just insikten eller förståelsen för det här typen av underlag eller information det, det kan ju vem som helst ta till sig. Det som är svårt är ju att faktiskt implementera det mm. och genomleva det och, och säkerställa att, just det. att det kvarstår. Ja, Och så att det är så mycket strategi. Mm. Det är den här typen av strategi som, som jag tycker som karriärvägledare är jättespännande att höra företagarens aspekter i, i rekryteringen att det är inte bara så här random och du Jonathan, var trevlig, Sara, var trevlig mm. de tar jag, mm. utan att det finns en, en strategi i profilen som mm. man söker mm. och varför det är svårt också ibland att sätta fingret på, varför fick inte jag det där jobbet eller varför fick jag det här jobbet mm. att, att det är ju här kanske dolda strategierna många gånger också mm. på, vad är det som gör att den ena sticker ut i mängden framför den andra Det är sånt man skulle vilja <skratt> få berätta för studenter ja. som funderar kring karriär och vad man vill göra, liksom mm. att och hur man ska tänka. Och där är ju mitt jobb ja. i rekryterarrollen det är ju att vissa personer kan ju ja, bli rekryterade till helt fel platser, helt mm. fel företag. Inte för att företaget är dåligt eller att personen i fråga är. Det är bara att det helt enkelt är en dålig match. Vilket kan få en kandidat eller en, en student eller en, en, en anställd att känna sig fullständigt värdelös mm. och likställa sitt värde mm. eller sin, sitt kunnande. Med matchningen med det bolaget. Vilket i själva verket är bara um, en dålig matchning. Och mm. det bör man tänka på. Just ja. att man bör reflektera över vem man är och vad man vill. Och, mm. och, och, och korrelera det till det bolaget man kommer till. Precis. Matcha mm. de här mina. Mitt sätt att mm. tänka och vara och vilja vara. Och Precis. värdera. Mm. Precis. Det här tycker jag att jag känner en igen... Ja, också efter tio år efter examen på den sättet att man börjar tänka de banorna mm. och att, om skulle jag söka nya jobb och vad skulle jag göra då och hur skulle jag tänka men som nyexatt student så vill man ju bara ha ett jobb Absolut. Var, var, hur, mm. har man, har, det, det känns lite lyxigt att säga att du måste liksom vara noggrann med att välja arbetsgivare och att, mm. äh, ta, ha egna ja. krav och förväntningar på vad de ska säga. Mm. Så, men men hur, är, hur, hur stora möjligheter har man egentligen till det mm. när man söker sitt allra första jobb egentligen? Mm. Men, men om vi gräver lite, lite exempel då, så har du 68 jobb som ja, du hade alltså. sökt. Ah. Ah. Tillät du dig i den processen att vara lite selektiv? Absolut inte. du sökte inte. allt som var ledigt. Jag sökte allt ja. som var ledig. Mm. För och det är det... där jag tänker just det där. Går man mm. in och gör den där matchningen mm. Mm. så kanske man inte behöver kasta ut 69 jobbansökningar. Absolut. Utan går jag in och som nailar några som mm. ligger i min linje mm. Men det jag verkligen verkligen tror på. Då är det ju där jag kan sälja mig också. Mm. Men då får man också ta hänsyn till att, att det kommer att ta längre tid kanske att hitta rätt jobb. Ja, eller effektivare. <laughs> för, mm. Jonathan han tar ju upp en, en intressant frågeställning eh, för att i början vet man ju inte vad man, vem man är kanske riktigt. Mm. Man har inte hittat sig själv så jag skulle rekommendera att börja någonstans. Mm. Eh, har man den eh, mogenheten att, att reflektera över vem man är och vad man skulle kunna passa eh, så är det jättebra. Men här vill jag ju snarare lyfta fram rekryterarens eh, roll i ja. det hela mm. att faktiskt guida och coacha kandidater eh, som söker Så mm. att det, de, de landar i den miljö Exakt. som Exakt, mm. för att det är en, en, en djungel som student att veta vad, liksom, vad är skillnaden mellan ett bo konsultbolag mm. som är eh, ägt av riskkapitalister Vad, vad är skillnaden när ett, konsultbolag, ett likadant konsultbolag är ägt av en stiftelse. Eller om man har äg privata ägare, alltså en familj familjeägt bolag. Eller om man har eh, en, en större, ett, ett större konsortium i utlandet. Allt det här, bolagen per namn och per se skulle kunna göra exakt samma sak, se likadana ut. Men de skulle drivas på helt olika sätt och skulle behöva helt mm. olika profiler inom bolaget. Och det är ju omöjligt för en student att veta, mm. en en, en, en ah, exakt ah, person. Wow. Det är första gången jag hör honom prata om ägarstruktur. Ah, ja, det kan vara verkligen intressant. Det känns logiskt när du säger det på det ah, sättet. Men jag kan ge några exempel. Ah. Westinghouse som var min första arbetsgivare, de har ju var historiskt sett varit... Eh, eller de, om vi kan prata idag, de är ju idag ägda av ett, av ett riskkapitalbolag mm. som heter Brookfields i USA tittar man på till exempel och det är ju ett produktbolag har var med att byggt alla svenska tio reaktorer. Uh -huh. Tittar man sen på till exempel Alten som jag gick ifrån Westinghouse till Alten då så är det ett fransdärkt bolag. En helt annan typ av styrning och ledning och så vidare. I form av siffror och, och, och så vidare. Och målsättning. Sen kommer jag till till exempel VSB som var min förra arbetsgivare som är ett av världens största analys- och konsultbolag. 4 000 i Sverige, 50 000 globalt. Och där är en stor ägandedel, alltså ägandedel ligger i pensionsfonder. Och det är ju därmed där medgör en viss typ av styrning av hela bolaget. Tittar man på Alten, då är det ju en. en, en ensamma eller fåtal ägare men det är ju en, en grundare som grundade bolaget för mm. länge sedan, för 80-talet och 80 är ett väldigt stort bolag mm. eh, och sen så kan vi jämföra till exempel med VSB, största konkurrenter ja, men mm. då kan vi ta till exempel Rambel som är mm. stiftets samma sak mm. med Turens mm. mm. jättefina bolag, tittar man Eh, på Nordkonsult, då, då är de ägda om vi inte det. helt ute och cyklar. Eh, tar vi Sveko så är de ute på börsen. Mm. Ja, och, och OF då är de. Ja, OF är på börsen också. Mm. Jag vet mm. inte hur ägarstrukturen mm. ser ut. Där, men, mm. men det är typiska ja. bolag som vissa bolag ska kunna säga att de är i samma bransch. Men de styrs olika av, av olika skäl. Så att och, som enskild anställd så har du väldigt olika... Handlingsutrymmen misstänker jag då också? Eller är det mera på chefsnivåer som man märker skillnad? I? Jag skulle säga att det, det, det skapar en viss struktur. Alltså det, kultur, arbetskulturen kultur, och, ja. och miljön i bolaget skapas ju av vad man får för direktiv på ledningsnivå. Mm. Och det sipprar ju ner och det, mm. det syns. Och upplevs så Det är en jättebra känns... grej att ta reda på om man ska gå på intervju till exempel. Att ta reda på hur ser ledningsstrukturen ut? Absolut, det det du... ägarstrukturer Ägarstruktur. ah. <laughs> då, då får man, det är jag inte säker på att så många Ställa lite med. frågor om ah. det på intervjun <laughs> Så sätter <laughs> man dem på <laughs> Då, Då, då, då, då. Det skulle vara väldigt, för att då får man också en uppfattning om hur stabilt bolaget är. Mm. Mm. Ja, men det här kan man ju ta reda på. Alltså, det räcker väl med en googling på ett företag för ja. att få fram ägarstrukturer, alltså ägarformen. Du kan se vilka som sitter i styrelsen men det är inte alltid så säkert att det står vilka som äger bolaget. Men det borde mm. kunna framgå, i, om det är årsrapporter eller årsredovisningar eller på hemsidan. Mm. Men det är inte säkert att det, om, det framgår. Ä, om företaget, en fliken brukar ju mm. mycket sånt. Ja. Men ofta så sätter man ju fokus när man ska gräva lite inför en en intervju på ett, ett företag så är det ju oftast att man sätter fokus på vad har de för mål, vad har de för visioner mm. vad jobbar de i för projekt Mm. Ja, vad har de för grupper kanske? Mm. Men just det där med att också titta på den kulturella styrningen av mm. kulturarvet. Ja. Och det är viktigt att lyfta fram. Det finns för- och nackdelar med allt. Absolut. Mm. Det, det finns inget. Det, är som, det kan vara skillnaden att vilket bolag passar än mer mm. än något annat. Mm. För alla de bolag jag har varit otroligt tacksam och uppskattat, liksom arbetsmiljön och formen och så vidare. Mm. Det är ju, och jag märker ju liksom hur. Vad, vad, vad som passar, vilka typer av profiler. Mm. Men idag har du ju eget företag. Ja. ja Hur, hur landade du i det? För du har kört ungefär under ett års... Nej, jag började i, i höstas. I höstas, ja, så ja är mindre än ett år. Mm. Ja, precis. Första oktober stod jag på egna ben. Och det känns jättebra, det känns helt rätt. Ja. Vad fick du att ta steget? Jag tror att det var semestern förra året, i somras, som jag gick på semester. Och det sig ett frö, just det här viljan att, att självförverkliga sig att, att våga ta steget och, och bli än, ännu mer lycklig mm. i att eh, kunna liksom blomma ut som människa och så och det märks mycket hemma också när jag pratat om det med frun och i liksom hur jag blommar ut i hela både tanken men även liksom rent energimässigt så när jag kom tillbaka eh, efter semester så hade jag ett, ett, ett helt ärligt samtal med min chef mm. jag visste inte riktigt hur det samtalet skulle gå för jag visste inte själv vad jag hade mig själv Nej. Men vi hade ett jättebra samtal och jag kom fram nog till att jag sa att jag tror att jag kommer säga upp mig på på fredag. Och det här var på en tisdag. <laughs> men men wow. jag, jag är inte säker på att jag säger upp mig på fredag. Ja, vad är det som har hänt? Nej, men så berättade jag liksom innan tankar det känns som liksom accelererade under semestern. Och hon är helt fantastisk. Och det, det, det är en, ett, ett annat kapitel, just det här med mina chefer som jag har haft. Ska man ju säga att de kvinnliga cheferna har ju stuckit ut mm. i sitt sätt att, att leda. Inte för att jag har haft dåliga manliga chefer, de har varit jättebra också, men mm. de kvinnliga cheferna har haft eh, eh, ett väldigt, väldigt speciellt sätt att coacha, leda, mm. både eh, genom att konkret visa sitt ledarskap i det dagliga arbetet men också i i det enskilda samtalet. Det är, det är andra ingredienser i den kvinnliga chefen än i mannen. Eller har de bara lyckats baka en annan kaka av ingredienserna? Ja, men jag tror att varje chef, vare sig det är man eller kvinna, så har man olika typer av styrkor. Och olika typer av egenskaper. Och de egenskaperna är ju inte könsberoende. Det har, I mitt fall så har det bara varit att, att de kvinnliga har ju liksom de hela spektrat mm. haft extraordinära. Sen har jag haft hur att in, jag har inte haft en enda dålig chef. så att vi pratar om de bra cheferna som de exceptionella. Okej. Okay. Ja, det är verkligen. Mm. Ja, det är en, Men jag är så mycket. om man liksom går tillbaka här nu till vi tänker så här du, du gick ES. Ja. Och sen där du står idag, du har precis du har ett eget företag. Skulle du ha valt samma program? Om du fick välja, om du liksom stod där och var 20 år eller ja, hur gammal man är när man börjar plugga. Liksom, mm. Skulle du valt ES igen tror du? Absolut. För det bottnar i teknik och ingenjörskap. Och det, mm. det brinner jag väldigt väldigt starkt för. Mm. Vad, vad gör ditt företag idag? Vi hjälper ingenjörer och teknologer att få jobb. Mm. Rekryterings- och konsultbolag. Men vi har även olika typer av partners eh, som vi kan ta i som underkonsulter till uppdrag. Så vi har olika ramavtal eh, till olika kunder där vi får in förfrågningar och så handlar det om att matcha in eh, ett visst behov med en viss kompetens. Då. Så att det finns lite just det här att hjälpa ett företag att rekrytera en ingenjör eller en teknolog. Eh, alternativt att hjälpa ett företag med en viss problemlösning. Alltså ta in en kompetens som går in på ett konsultutdrag nu kommer man till den här klassiska frågan som man ofta får från studenter. Liksom, aha, nu söker jag jobb och så hamnar man bara hos någon HR-person. De vet ju inte vad jag kan. De vet ju inte vad en variabelanalys innebär att jag kan. Liksom. Mm. Jag vet inte, är det något som du stöter på att du kan hjälpa till lite grann? Förklara vad kan en ingenjör? Absolut. Det, är ju, det som är viktigt är ju att i ett första skede då handlar mm. det mer om att liksom kunna tratta ner vissa profiler mot vissa kompetenser och så vidare. Det som är viktigt är ju att förstå kundens problem mm. och koppla det till den arbetssökandens kompetensen. kompetens. Mm. Och där skulle jag säga att om inte rekryteraren har påläst så drabbar det bara en själv i slutändan. För att man får ju mindre affärer på sätta så att säga. Mm. Så att jag förstår ju att, att vissa tekniskt utbildade personer, alltså ingenjörer och teknologer, möter HR-personer som som kanske inte har den bakgrunden mm. men loppet är ju inte kört för det utan då får man också vara kanske träna på sin kommunikativa förmåga precis. och förstå motparten sätta ord på Just de där färdigheterna det. på ett annat sätt inte ah, mm. mm. bara säga en sätt. variabel mm. ja precis mm. Mm. alltså det är, det är så spännande att, att höra den här resan för jag tänker att samtidigt den, den företagarstruktur du har valt att satsa på nu hade du kunnat göra det direkt som nyutexad Absolut inte. Det är, det är lätt att bli alltså, lurad i att ja, men det blir det så enkelt. eller ja, Men det, det är otroligt viktigt att förstå att förståelsen för hur olika kunder behöver lösa problem. Och för, mot hur de löser problem idag. Mm. Jag har ju eh, jobbat mot, väldigt mycket mot Vattenfall, Svensk Kärnbänslehantering, Forsmark, Ringhals, skärm. Klubb och så har jag varit i Kina och, och en vända och jobbat med nybyggnation av nya kärnkraftverk mm. eh, och så vidare. Ehm, och Även på senare har haft chefsroller som har gjort att jag har varit väldigt mycket kontakt. Alltså kundcentriciteten, alltså mm. kundkontakten, kundnära relationer mm. har gjort att man har skapat en djuphet och förståelse för vad kunder gör men också vad de brottas med. Och, och det i kombination med hur man levererar en viss tjänst. Både ur ett, alltså kvalit, alltså ur ett kvalitetsperspektiv men även ur ett tidsplans- och kostnadsperspektiv. Så kräver det en, en viss typ av kunskap och en viss typ av struktur. Mm. Och där har jag, drar jag nyttan av att vara på tre stycken olika bolag som, mm. som har löst sina... Mm. Den ty eller de typen av frågorna på sina sätt just det, och att det finns lite olika sätt att lösa exakt mm. så att man kan prata många språk tänker jag, där, i de där Precis mm. så att det är många som startar bolag idag jag menar, bara för att jag nu har startat ett bolag och, och varit igång sedan i höstas det finns ingenting som säger att det kommer gå bra nej, det är osäker verkligen. exakt, och, och jag menar, det är ju roligt att sitta här och prata om det så vidare ja. men det som räknas imorgon och över imorgon och om ett år, det är om bolaget existerar. eller inte. Ja, just det är mm. det. Eh, och det är där, jag alltså det, det är där det, det blir skillnad mellan om man vet eh, vad man har gett sig in på, mm. <laughs> om man är beredd att lägga ner tiden och energin, mm. men också vetskapen att jag tycker, det, jag har hört det på väldigt många olika ställen, både läst och hört det i poddar och intervjuer och annat, att succé är ju någonting man har haft. Mm. Och det passar väldigt bra in på försäljning. Så, mm. så i mitt fall så, jag menar, mina försäljningscykler ligger på ungefär tre månader. Så att om tre månader vet jag ungefär om jag gjorde jobbet idag eller inte. För ja, det. Alltså, det är ungefär den, de cyklerna. Mm. Så om man har gjort ett bra jobb så får man ett bra utfall. Mm. Har det gått bra och man slappnar av, då vet man efter tre månader senare att oj, nu har jag legat på latsidan. Ja, just det. Mm. Så man måste hela tiden... Jobba. Mm, precis. Ja. Och det är relationsskapande, eh, förstår jag ju. Och så här är det också att, att få nöjda kunder. Absolut. Mm, så man får behålla dem. Mm. Ja. Men just det här också som du sa själv, att det ligger hårt arbete bakom just det här. Att man har den här känslan att okej, okay, det här är ingen rolig arbetsuppgift, men jag måste göra den. För det är ingen mm. annan som gör den åt mig. Absolut. <laughs> jag tror att det ligger mycket sånt också. Absolut. Jag, jag fick en gammal kollega som skojade till det och liksom frågade så ha Josef, hur många har du... Eh, anställt nu första månaden, det var i mm. höstas mm. och då säger jag, hur menar du då? Ah, jo, men är det inte det en vd gör? så han skämtsamt vis. Mm. och då svarar jag och liksom, genuint så här, ja ah, men du, du vet att jag är receptionist jag är toastädare jag är välkomstkommitté förutom att vara vd liksom, och, och göra allt och det, det är ju också någonting att, att ta med sig att i början så, så är det Ja. Otroligt viktigt mm. att man är pragmatisk och liksom mm. förstår att mm. Först måste intäkterna komma, sen kan man ta kostnader ja, Och jag hade ett, ett fantastiskt eh, roligt moment i måndags mm. eh, ett, en, en, en riktig milstolpe Och jag fick in mina första två anställda som ska hjälpa mig i bolaget Oj, eh, ja. Ellen Falkenström och, och Nermin El Khalidi de är två riktigt, riktigt duktiga tjejer de sökte. De var två av 62 som sökte. Och de är så, så häftiga, så duktiga och så spännande. Och det ska bli kul att få jobba tillsammans med dem. Och då är tanken att de ska vara din växelverkan inom absolut, bolaget. Ja, absolut. De släpper du inte ut till kunden, eller? Nej, Nej. utan de... Vi ska, vi, de vi, håller du själv. Ja, exakt. Nej, men vi ska jobba tillsammans. Mm. Mm. Deras första dag så fick de vara med och träffa faktiskt en och samma kund, två olika beställare. Mm. Och fick vara med och lyfta. Och det är det som är målet också. Just den här coachande biten. Att skola in, utbilda och sen Får börja utväxla i, i bolaget. Just det. Mm. Vad fick de att få jobbet? Varför valde du just de här två kandidaterna av 62? Ja men det, det tycker jag. en Bra fråga. För det, eh, allt det de gjorde som var rätt. Fanns det andra kandidater som gjorde precis tvärtom. Mm. Eh, och det kan vara bra att tänka. Mm. Eh, så att. Det, för, det första de gjorde var ju att. De var otroligt professionella i sina kontakter. Och i sin ansökan. Mm. Så det första var ju så att. Man hade några frågor, tre stycken frågor, och så kunde man skicka in ett CV. Det var eh, välskrivna svar på mm. frågorna, det var ett ordentligt CV, eh, rent och helt. Det mm. är liksom, bra, mm. första checken. Det andra, de för, hade otroligt proffsig approach, så när jag inte hörde av mig efter några dagar eller en vecka så hörde de sig, hej, eh, vi undrar hur det går i processen till mm. exempel och, Artigt, tydligt, enkelt. Varken mer eller mindre. Tre, de visade väldigt stor förståelse. Om jag till exempel har varit väldigt överansträngd i ett uppdrag och så vidare så har jag inte kunnat möta den tidplanen som jag satte i från början. Jag talade mm. om att så här ser tidplanen ut framåt. Mm. Och vi var tvungna att skjuta på tidplanen. Mm. Och de visade stor förståelse. Och till och med föreslog lösningar till mig som kunde passa mig ännu mer. Liksom. Mm. Och bara det gör ju att okej, okay, det här mm. är liksom personer som både visar intresse men också verkar ha hjärtat på rätt ställe och mm. hjärnan med. För att de kommer ju möta kandidater, de, jag vill anställa, jag visste ju att de kommer ju möta kandidater som är exakt så sådär, mm. Mm. Eh, stressade, kanske inte har tid och så vidare. Och så sist men inte minst, som är egentligen för grundförutsättningen, de hade... Eh, bakgrund och utbildning som, som eh, var väldigt väldigt stark givet mm. de andra kandidaterna. Men det är ju. Just... Men det var ändå väldigt mycket. Nu pratar du väldigt mycket runt personligheten. Runt attityden runt eh, ja, I rekryteringsprocessen. kommunikationen Aha, I rekryteringen. Precis. Ja. Så att allt annat förutom själva intervjuerna, mm. det, är, det är det som faller utanför som är, är otroligt viktigt. Mm. Som säger väldigt mycket mm. om personen. Mm. Ah, det var väldigt, väldigt bra summering ja, precis, precis Tiden rinner iväg ja. som det alltid gör För det är så himla spännande mm. Och nu vill man ju liksom veta mer Och se vad händer mm. Så vi bokar väl in att vi ses igen Om några år ja. Är det okej? Okay? Ja, så får vi liksom en uppföljning Vi har ju förtestat vår podd också Den är också ja. ett år gammal så ja. Följer vi samma utveckling Följer vi. Finns också vi också kvar Ja precis mm stort tack, Josef. Mm, tack. Själv, tack för att du tog i tiden. Tack själva.